Benaz, Marko, egun honu? Egun honu. Egunon jakin justuki zure okindegi honetan uh, azken uh, urte honetan, adibidez, kostuak, fresak nola emendatu zaizki zuen, batetik bai elektrikaren bai lehen gaien gatik, izan da igoera eta nolako izan da? Bereziki, uh, asko igo dena da uh, elektrizitatea hori bai. Abiazaren, pakazen genuen mila euro, lana, lau mila eta piko pagatu uh, joan dena. Uh, Gendean, uh, nana faktura izan zen, lau ni eta piko mm. eta asko da. Eta beste gauza, guriña, azukrea, uh, besteak ere, besteak ere, elabiltzen dute elektrizitatea baita, beraz, goele, mm. uh, nola urtea, xeran, higo dugu uh, presioak ere, uh, ez bai genuen uh, besteak irtemedelik. Zemateko izende higo era, hor urtaz zirontan? Ba, biza, bageta, hamar santimo gehiago, adibide bat emateko, bageta hamar santimo. Eran diazual ere, iriña ez dela emendatu? Iriña momentuz ez, momentuz ez, momentuz ez da hiko. Egan idatea agiedan, asi, laster iritziko dela, baina momentuz ez da, iriña ez da momentuz ez. Horre, erraiten dute, ukranieko gerlaren ondoriotik adibidez, garia eta beste falta izan denetik, horre presioak igozirela, janik izantzenen invazioa, zuik hori nabaritu duzu ere? Ez, fean gure esantza, biologikoa ezakitak gien ez dute egiten, Uh, Nire ile ni, ni, ni, ni, frantzatik franz, tokatsa uh, etor sen da te baita. eta benantes um, uh, la lugaro inguruan uh, han uh, uh, aldike heldu dira. Zuk yeah. hemene eh, biologikoki non arizira berteko kostuen aldetik biologikoan edo ez biologikoan bada alderik? Ba ah, bai garaistiagoa da. Ba ah, bai garaistiagoa Bai, hori noski badu bai. Baina mo ez da bialdiz uh, Piskabak gara eztiago da. Auribai. Eta hori erozleik adibidez e, nahiago dute erosi zure mozkinoiek kalitatea garen gati nahi gude zerrek eixago pagatu? Eta jende batzun prez dira, nero ustez pagatzeko gehiago eta... eta zendut alduanean, feen, kasik dira, da guriña, da... Huxu kalitazia handi, handia, argotzeak heldu dira bila setik, suzenean ekoizile bati, fen, aldudana, ekoizile dut, argtoa, argtoa, ezberitatik aldu da. Azte honetan, ekoiziet dugu bai le ministroa eta bai ekonomian ministroa erraiten ere, batez ezer ekonomian ministroa erraiten eh, okina bulanjerak direla, lehintasuna eta lagundu behar direla, zuek laguntza hori zientitu duzu? Holandik ez, ez, da, ez, eri holandik, ez da, ezer eritzi holandik, ezer dugu ezer. Entzun dugu ere, baina ez dugu ezer. Zer ezperduzu edo, zer sekatzen duzu edo, zer galdetzen duzu edo gobernu Laguntza bai, beti bezala laguntza, viruz eldu zenera, COVID eta hori, ez dugu egu zerrukan, ez dugu ez genuen diru hori galdu. Eta alde honetan ez dugu zer, nola eritxeko den laguntza hori. Gure esantzada, fer, ni gukela egiten dugu asko eskuz rae, izena begi ba, gutxi ditugu ez ditugu beraz ba noluets batzuk adutete makinanitz friguanitz kogeradoreanitz eta guk ez ditugok hauek beraz elektriitatean aldetik no just esgilan beste unkitu unkitu bai baina ezan beste mm. orre ekonomia ministroak random momentu batean e, e, Zuek, bankuarekin dituzuen zorrak ezin baldima dituzue pagatu momentu baten, resiliazioak iten alko dituzu eta beste holako abantail batzuk. Hori, ontsa da, zuentzako? Feran, ez da ontsa, bai, izan daitekin une bat laguntza, bai, atzela dituzu zure arazoak, beraz, ez da, hori, ez da ertzen bide honik, hori. Yes. Zuek, Eriago, eska, eh, zue, diru laguntza eh, direktoak izatea, zuzenak suzen, izatea edo beste balako laguntzeko? Be, esakitu er, la eh, es nola ikita baina ez eh, duture egiten nola... Eletrizazia ez da egina, ukeinia, uh, nena? Eh? Nien direka zuan, elektrizazia egiten dut uh, energiakoena. Da, energiako, egiten du elektrizazia ez nukleara. Beraz, eta izate la, iz, bai, da hela bai da aisiarekin, iguzkia edo nagorden da hura, Iko da. Beraz, dira ikosetikiak. Beraz, sui zeta lesilan edo beste beraz ikosetikiak ez dira ez dira beste ongitoa. Gobernuak hartuko duen neurrirekin, e, fidozia edo eskortzira edo ez dola, da ez da bizkako konfiantzaiten diozu. Nain dut ikusi, konfiantza ez, konfiantza ez dut, ez dut baina ikusi du kontablearekin egiten dugu kontable bilana bat erasuter, beraz ikusi godu ahi ekin, baina nana gubernuarekin ez, ez dut konfiantza batele. batele. E, Mehemento enten, e, zuk zure okindik onten, ez arra dizo zei urte darmaskizula handitu e, da, zer eta langile hainitzen aritzen hartzen, Mai. gazteak. E, baduzu haitzen egiteko aukena? Gehiago egiteko? bai, bueno, gure lokala txikia da, ta janik 9 gira lanean hemena, 9. beraz uh, da, esingira, esin esingira jananik tope batera, mm. hautu uh, hobitzen da ez du gehiago ber. Mm. Ah. Zuk perme txikia bezala, enpresa txikia bezala, ikusten duzu hala ere, eh, fresak, fresa gero eta hondiauak direla enpresa txikientzat. Ashkeni labetitan, bai, lien ez, lehen, enfant. Ez, ez, ez, ez, ez genuen hori sentitu. Eta, esken zeile betetan hori ba, bai. Eta, mm. esken gehiago, ona izagoetzen baina... Baina ez da... Ez da, asko, ego ez ez. Hemen, mm. erradiozu behatzi langileak, behatzi langileak gazteak dira gehienak, batz gazteak rekultatzeko adibidez, e, aixe, e, ukandituzu e, jendeak. Baina, momentuz, behar ditu langile, da, langileak, baina, dituta usuz heralda, okinak... Formatuak? Ba ba ba, ba, ba, ba, ba... Da, gaz salbo bat hartu nuen eta, intergisatu zen eta bile alda du, pasterak egiteko eta, ausungi... Eta ez du titururik, baina maite du, beraz, ikasdu du askar, eta mm. bae, eta beste okinak joan dena, do seila bitek bat joan Eta egin eh, jantzidaten, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ursozaila izango zenik atxematea bat, eta atxematea nuen eh, bat. Eh. Justuki, okinen eta bulan jarren eh, okerrenar, ordu tegia, gau egin beharra eta beste, eh, beste egunetan ere beste, nola egiten duzu hori jendea atxemateko lan baldin zoi Google Gure lan baldin zoi beste okinekin konparatuz eh, ez dira, bai bat azten da irutak ditana, besteak az, bostetan, seiretana, eta azte, bat asteburuari azteburua ari blere. Gure kasutan, azkotan, azkotan lan egin bagla jaietan, eta gu azkotan izten ditugu a, beraz gazte bat entzat, azteburua ezatea, ez lagatzki. Ez egu berri garaia, egu berri garaia, von garai honadok indegientzat, eh, hain itz, eh, produktu berri egiten duzu, dolako ah. no izan da horrengo egu berriko garaia zuen dut? Oli horrengo ez dugu esertxentitu garaia. Beste urtetan bezara izan da, bai, nahi komio. Hor, erraiten dute adibidez eh, jendeak Puguadaxa edo erosmen almena apaltzen zaiola eta behar bada berriro ere supermerketa ondietara joeten erosketa egita zuen kasuan ez duzen uh, uh. ditu hori? Ez, hori ez duzen ditu, ez eh? bateria, ez ez. Ez dugu jendeak, beste urtetan bezara. Erosle fidelak dituzue, erosle berriak ke... usaiakoak? baia e badu, den ba e badu baditugu, batzuke, bat den talika betiko ganditugu eta batzuk ikusten ditugu batzutan buru berri batzuek baiz da hori beti danik santau da ni beti uh, aldaketa normala uh, da ba duta eta jende aldatzen dute eta horrela uh, uh. la milesque marko milesque soule